Och Långjäsaxholm. Därefter körs Tim Floberg. Ordförande leder mötet och och hörer. Jag ska först börja med yrka bifall åt KS förslag. Jag var en av vi var rätt många politiker som var på träffen på familjecentrum förra veckan och eh, Jag tycker att det är en en, en bra verksamhet och att jobba för i bygden är helt rätt så att vi vill jobba vidare med familjecentrum och familjecentren som vi har uppfattar och de personal som var där alltså det är en välfungerande verksamhet i då. Och det tycker jag absolut ska fortsätta. Eh det jag kan hålla jag håller med på i alltså det det är eh lokaliseringen som är fel om man ska ha en uppen förskola där och det säger jag också från från omsorgsstyrelsen därför att de de föräldrar eller de föräldrar som är mest i behov av stöttningen som vi har de är inte bilburna. Alltså även om man till geografiskt så ligger lasarettet mycket i centrum av Åvsta kommun, men det är inte så lätt att ta sig dit. Man bor inte i närheten och det är ju därför som vi har ett jättebra projekt på familjecentrum som heter Family for när man jobbar ut nu riktar sig mot Krybbo. Det är därför vi är i Krylbo, därför att vi vill vara närmare de familjerna och föräldrarna. Och det är ju sån verksamhet, det är så jag tycker att familjecentrum ska utvecklas. Att det, det måste inte vara att, att våra invånare ska komma dit, utan vi får och, och, och ta oss ut. Och det kan vara i Hornåld, det kan vara i Skogsborg, det kan vara i centrala Havestad. Men det är ju därför vi har gått mot den utvecklingen, att vi försöker ta oss ut. Därför att våra föräldrar som har behovet av det här, de tar sig inte dit. De som har störst behov Så bifall till KS Förslag Hopp, då var ju Kerstin Froberg Därefter vårt 690 Vad gäller placeringen Utav en öppen förskola Så är det ju så Att Alltså Alla barnfamiljer kommer till familjecentrum. Jag träffar familjer varje vecka återkommande varje vecka. Eh och det är så som precis som Lars säger att det ligger centralt om man tänker på kommunen. Men eh, det är ju att lägga den i Alvesta så blir det långt från Krylbo, det blir långt från från eller lika långt från Skoksbo. Det är ungefär lika långt från från Skogsbå som från Kryb till familjecentrum eller lasarettet som det är från Avesta. Det blir lika långt för Hallihoppen ungefär. Eh, den här verksamheten som som nu som man tar som ett alternativ till öppna förskolan, det är inget alternativ. Det tillhör vår ordinarie föräldragruppsverksamhet. Vi har föräldragrupper ständigt och en utav de här föräldragrupperna har man nu lagt eh, ut i ett område och det är väldigt väldigt bra. Men det är ingen det är inte någonting som kan ersätta en öppen förskola där ditt alla föräldrar har möjlighet att komma. Så eh hm mm, därför tänker jag att det det måste ha både och. Det här ingår ju i vårt vardagliga arbete och är inte någon på det sättet det är nysatsningen tänkt att man att man är på i kyrkans lokaler i Krylbo. Eh sen hur så tänker jag att det är eh hej, nu glömde jag vad ska jag säga. Mhm. Eh alltså det viktiga är för de minsta barnen men sen är det när man får sitt syskon så är det så idag att det äldre barnet tar rätt till 15 timmar i veckan och det här har man nu löst i avestad på de flesta dagar så att att barnet får vara där 3 timmar per dag fem dagar i veckan för att få ihop det pedagogiska programmet Och det innebär att den nyblivna mamman som som där amningen är vi vill att alla mammor ska amma för vi vet hur oerhört betydelsefullt det är för barnet får bröstmjölk men går det inte så får man ta något annat men om det går så är det jättebra. Då ska hon kom upp och amma det lilla barnet det lilla spädbarnet. Och sen ska hon klä på sina båda barn in i bilen och i väg till är dagis. Och sen hem. Och så kliver av barnet och sen är det så hinner hon amma igen. Och sen är det dags att åka och hämta barnet. Vi har vi möter ständigt föräldrar som blir mammor är det ju framförallt vid den tidpunkten i barnets liv som blir så stressade av att ha dessa 15 timmar uppdelade i tre timmar per dag och där de sen är de ska hämta barnet så får det barnet inte äta lunch utan de får stå ute och vänta på föräldrarna. Så tycker ju inte jag att man ska ordna det för barn idag i Sverige. Så återigen så yrkar jag på eh för har man en öppen förskola så här har man trygga barn i en öppen förskola så tar man kan man fånga upp barnets nyfikenhet. Ett tryggt barn går in i sin nyfikenhet. Ett otryggt barn håller koll på sina föräldrar. På en öppen förskola kan barnet finnas tillsammans med sin förälder, mamma eller pappa. Och där får man möjlighet att vara nyfiken på andra barn i tryggt varande med sin mamma eller pappa. Och mamma eller pappa får möjlighet att träffa andra vuxna. De här mötesplatserna som inte finns idag därför att alla barn är på dagis så de nyblivna andra gångs mammorna inte har vuxna att prata med längre på ett enkelt sätt. Utan då hamnar man på caféet i plus till exempel och det är inte det är inte ett bra ställe att ta sina sina späda barn. Vilket man också skulle lösa med den öppna förskolan. Så åter igen om jag ska göra det tillstyrka mot att motionen tillstyrks. Hopp, ja, då var det var ju check neat så vitt. Jag känns ni jag. Och 30 såg jag kollade mer av det i vinter. Vi har inga skulle vara sikte om det att det är tidig insats och att barnen ska vara trygga. Jag håller inte med din beskrivning av daghem för att tycker jag att ni skulle kunna från landstinget åk en runda en gång med våra specialpedagoger på daghem i förskolorna i Väster och se att det är faktiskt inte är så otryggt och förskräckligt och farligt för barn. Men eh, eh och det är inte så att på idag att förskolepersonalen bits ut som en karusell och så vidare. Det är en stor verksamhet så det klart att det finns ju folk som blir sjuka men för det mesta är det väldigt stabilt faktiskt på på på den fronten. Polera att vi skulle öppna en förskola för att trygga alla barns avvästa barns framtid eh i landstinget. Hur många platser ska det finnas på den snöppna förskolan? Det skulle vara intressant. Vet ni hur många barn vi har i Övesta kommun som eh omfattas av barnomsorgen? eh 800. Men den 7800 barn ungefär i genomsnitt omfattas av en avna typ av barnomsorg. Eh hur många platser kan man ha på en öppen förskola? Ja, när föräldrar kommer ihop med sina barn så vi kan inte ha säkert fler än 20 barn samtidigt där, om det är småbarn det vi pratar om för det är småbarn ni hela tiden pratar om. Alltså de som ingår i småbarnsavdelningen normalt sett. Ja, då blir det 780 kvar hur gör vi för dem då? Öppnar vi 10 öppnar förskolan. Eller hur gör vi? Alltså hur resonerar vi för att här det drar vi drar, drar oppositionen en resonemang som alla barns framtid ska bli tryggat om vi öppnar en förskola i öppna förskola i på dessa rätter. Jag tror att det det är så man måste. Det är lätt på det sättet om man inte har ansvar för verksamheten att säga så, men det är mycket svårare för oss som har ansvar för verksamheter så vi har en helhetsbild. Vi ser att vi måste skappa ett system som fungerar för alla barn, och inte för 20 barn. Referat om de här 20 så är det kanske bara 10 som som som egentligen kanske är kanske familjer som skulle behöva hostad. Och och de andra de hamnar ju på daghemme. Eh jag vet inte inte riktigt om ni heller förstår från oppositionen vad det kostar att öppna en förskola i landstingslokaler. Ja, du måste man ha minst två heltidanställda. Och har man så stora ambitioner så tror jag inte i slutändan räcker med det. Plus att man får betala lokaler för öppen förskolor. För det är klart det är inte landstingen som ska stå för de lokalerna. Det är bildningsförvaltning som ska stå för de här lokalerna. Vi betalar redan för tre små kontor. 250 000. Då kan ni tänka er, vad kommer en yta till kosta? Och vi kanske upp i 600 000 bara i lokalhyra. Plus 500 000 men 600.000 för personal inklusive alla omkostnader. Så 1.200.000 skulle det här kostat oss. Ja, var ska vi ta de pengarna ifrån? Ja, från de andra förskolorna eller ska vi ha fler barn i grupper? Ska vi ha färre personal? Ska vi ta bort specialpedagogerna som vi har öppen förskola på läsarhättet? Hur hur tänker er position i överhuvudet i den frågan? Ska vi trycka pengar någonstans? Det kan vi inte göra. Trygghet är ju väldigt komplicerat ord. Alltså det är ju väldigt många många faktorer som som ligger till grund av att ett barn är trygg eller inte. Allt från öppna förskolor, förskolors skolor, föräldrar till nationalekonomi. Skapar man or orättvisa samhällen som bygger på 2/3 del och tackar för att 1/3 blir otrygga. Sen när vi tänker på la serien. Vara en idé är givetvis inte att folk från Skogsborg ska åka till lasarettet eller folk från Karl Karlborgs krylborg ska åka till Åvesta. Vara en idé är att de ska inte ta get inte åka. De som bor i Krylborg ska ha tillgång till en öppen plats i Krylborg, de som bor i Skogsborg ska ha tillgång till en öppen plats i Skogsborg, de som bor i Åvesta ska ha det i Åvesta. Det är ingen som ska åka mellan Åvesta, Skogsborg och så vidare. Och den idén som fram i reform projektet som som man pratar om har det är ett sånt projekt man går ihop med de som redan har befintliga öppna verksamheter. I det här fallet är det Svenska kyrkan i Forsjena församling eller va? Urska jag hur vet jag, vad ni heter. var ni het. Eh och de har redan egen infrastruktur för det här. De har redan personal för det här. Dessutom svenska kyrkan har utbildat personal. Vi har vi har samma krav i svenska kyrkan. Jag hoppar över till svenska kyrkans skol som alla andra offentliga. Vi måste ha utbildningar. Det innebär att om man samarbeta med de eh krafterna så har man både tillgång till Avesta, Skogskog, Kryllbo, Hondol, By, Everaut. Där det finns redan samlingsplatser, det finns personal. Och det enda som vi behöver göra att det är att vi samarbetar med dem med våran familjecentral med specialistpersonal. Då helt plötsligt får vi täckning över hela Avesta. Och då behöver vi ingen från by åka till Avesta. De kan ha det i by. Är det så hemskt tänkt från utbildningsförvaltningens sida? Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi tänker rätt. Det är bara som vanligt, vi tänker för fort. Då var det Marie Lenholm det är rätt till Hulsberg. Alltså, Boje, jag vet inte. Du sa att vi skulle ut i verksamheten. Jag har ju barn som befinner sig i verksamheten på inom förskolan har haft eh, nu ett antal år och eh, det är inte särskilt ovanligt att det är rotation på personalen. Det är inte särskilt ovanligt att de blir föräldralediga, det är inte särskilt ovanligt att de är sjuka. Det finns faktiskt dagar då man kommer till förskolan och barnet inte känner en enda av de som är där. Eh Sen har man ju lås och sånt där när vi faktiskt är eh, bitvungna att att dra i äh, alltså bespara, göra besparingar. Då går lås in och då blir det rotation på personalen. Och det är inte för barnens bästa då utan då är ju de vuxna vi värnar. Sänder de med platser som du säger 800 eller så. Det är väl inte alla föräldrar och barn som är i behov av den här verksamheten. Utan de som Kerstin pratade om, det är de som i första hand verksamheten eller som behöver den här verksamheten. Sen placeringen tycker jag faktiskt inte är så tokig. Det är ju en vacker trädgård eller stär. Så på sommaren skulle man med fördel kunna förlägga det här utomhus då det är vackert väder. Och sprida ut verksamheterna. Det är, jag kan tycka det är en vacker tanke men faktum är ju att då går man ju miste om just det som är fördelen med att samla alla de här resurserna under ett och samma tak. Jag har då replik begär då Vojtech Nitwich, därefter Inläg Ulfberg. Ja, ja, det är väldigt snabbt. Eh Fesh. Jag har replik. Jag har replik. Det ja, det är en replik. Ja, jag vill fast svara på eh i viss vis öppen för skolpersonalen de i ledrundela hos de samma de är sjuka och de behöver vikarie. Det är ingen skillnad. De och de är anställda av samma förvaltning. Ja. Hopp, då var det Ulf Berg varsågod. <skratt> Okej. Okay. Ordförande och leda möter. Jag blir så otroligt besviken men inte förvånad. Vi har sett ett antal inläggare som bara prickar mitten i systemet Systemet, systemet, systemet Och vi ser inte människan Varför är det så? Hela tiden att vänstern inte ser människorna alltså, Och jag är otroligt besviken på Voye För det var ett helt annat ljud i skällan Han hörde till vår majoritet Men vi har förmodligen kommit i dåligt sällskap För vi ser människan du står här och säger vad ska vi ta pengarna? Jag har alldens nyss har ni fått ett antal miljoner från alliansregeringen och det enda kommunalrådet säger vi ska förbättra resultatet. Se till att förbättra resultatet för de här som behöver det. Om det så går dit en förälder som kan komma på i, i en bättre färdriktning så är det värt var enda krona. Men annat kan ni lägga pengar på min son. Du har varit med och drivit igenom och nästan lagt igen Lacknier aktionavstäm. Okej, okay. man säger att det är version två om man gömmer det i bildningsstyrelsen. Man har gjort sig av med den som, som ser till att det hela tiden har drivits framåt och att vi har gjort det enligt forskning. Det här är en av anledningarna till att jag blev politiker. För jag ser baksidan, Rolf Rikmo och andra, vi ser baksidan när ni pratar om ert system och inte ser människan. Jag har fått nog av det där tjafset. Börja se människan se till att lobbya fram motionen och se till att en del barn får ett betydligt bättre avstånd att leva i bifall än en gång. Jaha, det där, det vart liksom inte fler som ville in nu. Marie Leonard först, därefter var ju var inte knepigt det. Det gick inte alls bra. Hopp. Och runda till då måste ju vända mig till boje det är ju lite löjligt att ta upp där att de besjukskrivna på öppna för skolan där är ju föräldrarna med det är ju en viss skillnad då föräldrarna med än att bli helt lämnad ensam tycker jag. Oj, check Nietzsche var du? Där efter har vetta Törnqvist. Ni nämte du tog upp med om eh lås och skrivningar så då pratade vi inte om föräldrar, du pratade vi om personal personal skulle börja på mina idéer alla. Men Ulf, ja det är ganska intressant ska jag säga när, när man hör dig prata om människor. Eh system och så vidare. Det vi vill faktiskt det är det, varför vi har ju tagit upp den här idén att ha eh, samarbeten med olika eh samarbetspartners över hela Västra kommun det är just för att människan ska kunna komma åt servicen att människan, den enskilda människan oavsett vilken eh, vilken status ekonomisk status eller vilken tillstånd befinner mig, ska vara relativt nära till den hjälpen som kan finnas. Det är just det det handlar om. Det är därför man måste skapa en, du kallar det för system, jag kallar det för organisation. Och de där 16 miljoner som du viftar med, du vet precis lika mycket, det är judas pengar. Det är precis samma pengar som vi har fått av Göran Persson nä vi har varit i valrörelsen 2000 var det nära sex var det. Det var exakt samma så var varje gång när det närmar sig valår då skickar regering oavsett vilken färger har mycket pengar på folk så har det varit sen Caesars tiden. Det är inget nytt. Du vet mycket väl att 2011 de här pengar finns inte kvar. Så om vi skulle bränna de här pengarna på öppenförskola 2010 så har vi ingenting för 2011 och då har vi ingenting med kommunal ekonomi att göra. Sverige har belånats över örorna idag och det är minst han pratar man inte om. Man pratar inte om att man måste låna pengar till saker i det. Samhället har blivit otrygg. Vi har en faktiskt en regering idag som inte gör någonting. Inte så om de nyss skulle göra någonting dåligt som jag fick det se. Men de bara inte gör någonting. Och well, jag låter mina barn vara. Har de förändrats? Strö till med försäkringskassan, måste strö till med A-kassan. Och sen bara satsa stängna så är ju ingenting. Och sen låter man människorna bara klara sig. Jag vet inte hur många människor idag som vi måste hantera i vårt system kommunalt som vi måste göra på grund av att vi inte ser människan i Sverige, Ulf. Och det är faktiskt regeringen som du stöder och du är del av med ditt parti som faktiskt står för den här otryggheten. Jag vill bara påminna er att när vi gick in i den här krisen så oppositionen hade det enda förslaget ni hade det är sparka 100 Pers. Det står fortfarande fetstkrivet i dagens demokratens överskrift. Jag har den tidningen. Avesta en verk avsköda människor. Landstinget förbereddes för att avskeda människor är det på alla andra och för de människor och vad skova i staden kommun iöra. Ja, vi ska också avskeda människor. Ja, det skapar enorm trygghet i samhället och otrygga barn. Men självklart att vi avstå kommer att agera åt helt annat håll för att just trygga det som Kerstin pratar om. Trygga vårt samhälle. Alla behöver inte sparkas samtidigt. Därför det är ju det, det som är bevisat att det är politikerna som faktiskt har största skulden till krisen. Det är för att pan paniken slår till Då börjar alla avsköda Från offentliga sektorn, från privata sektorn Och då istället för att skapa en driv I en ekonomi då, då sänker man ekonomin Och då skapar man jättemånga otrygga människor Och dessutom har Sverige gått in Första gången i sin historia I en jätteallvarlig kris Utan en fungerande socialförsäkringssystem Och det har Göran Persson varnat Fyra år sedan Och han hade rätt så därför pratar inte, Ulf, om människan. Det är för att det är vi här i Avesta kommun som får ta hand om detta. Och då måste vi ta hand om alla som följer bort. Och inte på om tre, fyra, fem eller sex stycken. Det här är ett samhälle för alla. Och inte för de som har stålar. Då är det Agneta Törnqvist. Agneta Törnqvist, därefter Mikael Westberg ordförande ledamöter det var en replik bara till Ulf Berg eftersom han nämnde kommunalrådet att jag bara skulle använda de 16 miljonerna till att förbättra resultatet på sista raden. Eh det är inte riktigt sant. Vi har sagt att vi ska inte lägga in de 16 miljonerna i i vanlig verksamhet för att vi vet inte vilka pengar vi har 2011 vad vi ska använda dem till det kommer vi att presentera i mål och budget i november. Tack. Mikael Wäsberg, varsågod. Där har du Ulf Berg. Ordförande ledamöter. Ja, du Ulf Bergat hör dig säger, se människorna. Jag skulle gärna vilja att du kommer till IF Metall och sitter då med där när vi tar emot dessa människor som är arbetslösa och sjuka. Att du kan sitta och säga så när vi har en sånt elände för de människor som lever där, det tycker jag är otroligt. Men vi som vi som blir valda att sitta och och i majoriteten i bildningsstyrelsen, vi är överens om att det här har vi inte råd med idag. Vi det finns andra saker i sådana fall som vi måste prioritera. Det det är inte öppen för skolor. Hörs väl varsågod. Mikael Westberg, jag behöver inte springa på metall. Jag kan se på min egen familj. Varav min hustru be arbetslöshettack var i staten i sista mars. Jag behöver ingen lektion i det. Jag ser det på nära håll. Sen det här med ekonomi kan vi ta dem. När Persson höll på 97. Då var statsskulden 80% av bruttonationalprodukten. 80%. Nu är det nere i 35% av bruttonationalprodukten. Och spås öka till cirka 40% 2012. Ni får ju välja om ni vill ha 100 000 och lön och 80 000 i skuld. Eller 40 000. Jag föredrar 40 000. Det är naturligtvis så att om man spar i ladorna. Det här är ju sunt bond bond förnöft. Spar manne i ladorna i i goda tider, då kan man utfodra med höt när det har blivit missväxt. Det är precis så Anders Borg alliansregeringen har gjort. Men vad vad som behörs att man ska få hö i ladan, det är arbete, det är jobblinjen. Ni är säkra på att både Östros och Hulkqvist och någon här har blåser i händerna eftersom ni bara gnäller. Men det finns bara ett enda sätt Och få till ett välstånd i, i ett land och det är arbete. Finns ingen ginnväg. Annars får man då ta den där sedelpressen. Nej för Eriksson, varsågod. Och ja, ordförande, ledamöter och övriga åhörare, nu kommer jag kommer hålla det helt. Jag blev ganska förvånad över över för snygga eh så att säga för kärlek för människan och att inte sitta fast i systemet. Tuverwolf så har vi känt för han en ganska lång tid. Du som lagens väktare och system bevarade och jag som ganska gram missföröker. Jag är ganska förvånad över din människosyn att den så har förändrats. Jag vet inte om det är det du får det från boken som riksdagsmannen som har gjort att ditt din syn på människan har blivit annorlunda. Men än en gång grattis uppe bevarat din syn på människan. Jag har en replik, varsågod Ursberg, replik Leif Eriksson Jag har den människosyn Jag har växt upp med Den har jag idag och jag hade den för tio år sedan Och jag hade den för tjugo också Men det är kanske är andra Som har varit förblindade För man tror på systemet Idag har vi fyrtiotusen färre förtidspensionärer Vi har 95.000 färre sjukskrivna Än 2006 det är därför vi har en ganska hög arbetslöshet. Det är för att man är i rätt kolumn. Det är för att vi ser människan och gör någonting åt det. Vi, vi, vi låter, man i, låter inte människor gå in i en förtidspension och man glömmer bort dem. Vi erbjuder idag folk att testa. Det finns jättemånga som vill testa och komma tillbaka. Jag är stolt över alliansens syn i de här frågorna. Mari Lenholm vore det bra om någon nämnde ordet öppen förskola i debatten. Mm. Jag får berömma sig öppen förskolan då. Eh. <laughs> eh jag tänkte säga att det som kostar lite idag, det kan bli väldigt dyrt imorgon. Jag träffar nog rätt många av de här barnen idag som har blivit unga vuxna. Eh eftersom jag har ett uppdrag övervakningsnämnden det är inom fri vården inom kriminalvården och eh, får man ta del av varför livet blev som det blev för de flesta av dem jag möter där så är det just det en otrygg uppväxt sen eh, känner jag att jag måste försvara Ulf lite i påhoppen för jag vänder mig en gång till Ulf För ett antal år sedan, när jag upplevde att Avesta kommun inte såg mig som en människa. Och den som gjorde det, det var Ulf. Därav är jag här idag. Jaha, nu är det sådär läget att tala listan i blank. Kan den så förbli? Överläggning är slut. Så har jag. Finns det två förslag? Det är alltså... Kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och så nära då bifall till motionen. Är de förslagarna rätt uppfattade? Ja. Svar ja. Svar ja. Säller de mot varandra. Bitträder då fullmäktige kommunstyrelsens förslagärden? Ja. Bitträder fullmäktige bifall till motionen? Ja. Finna att fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslagärden? Ja. Voteringen berär då ska verkställas. Ja. Vi går åt motyns proportion som lyder så. Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det jag vill rösta nej. Vinnarna innebär det att motornen avbifalles. Ska den motyns proportionen godkännas? Svar ja, svarar jag. Alltså jag för kommunstyrelsen. Och nej för motionen. Ja. Toll körning omras. Agneta Tornqvist. Ja. Ulfberg. Nej. Jan Åke Andersson. Ja. Marie-Lean Holm. Nej. Karin Peres? Nej. Inge-Maja Gustafsson? Ja. Signe Karlssonqvist? Ja. Leila Borger? Ja. Lillebillgrass? Nej. Lars Isaksson? Ja. Axel Ingmal? Runeberg. Kirste Andersson. Ja. Wojciech Netsiewicz. Ja. Patrik Engström. Ja. Mats Sundstedt. Finns han kvar i lokalen? Jag tror han gick ut den lilla tjejen där jag var på. Han tror han kommer hem. Han har nog inte gått. Han är säkert ett. Ja... <laughs> <laughs> ja. Man kollar. Va vi har vakta med match till sist Jalla, kanske då. Har hoppat över en så länge. Fast jag var ny ute bakåt. Är Anita Tenneberg? Nej, nej, nej. Var inte jag nej. Kurt Ockelarson då? Nej. Leif Eriksson. Ja. Lars Livann. Ja. Johan Thomasson. Nej. Gunilla Vejlund. Nej. Mia Bergqvist. Ja. Jerk Olofsson. Mona Hesserud? Ruth Johansson? Ja. Mikael Westberg? Ja. Rolf Rickmo? Nej. Monica Sjöstrand? Ja. Annika Larsson? Nej. Roland Söderberg? Ja. Göran Edström? Kristina ja. Abrahamsson? Ja. Per Axel Sjöberg? Järr Svedberg? Ja. Eh, Jarl Svedberg. Chesti Florberg? Nej. Anneli Palm? Ja. Maria Seger? Ja. Lena Lorens? Ehm, ja, ska vi ge Mats Sundstedt finns inte. Okej. Okay. Då har vi då det lämnat pan. Ja. Jag ser. Goda bananaer. Ja. Jag vet inte vad det ska vara så. Ja, vi har fått ihop 22 och ja, 17 nej 2 frånvarande. Kan det stämma med justeringsmännen? Då är det Frösters dotter till i den här frågan 22 ja och 17 nej 2 frånvarande innebär att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ni behöver ni se kaffestugan ut. Kan någon ha... vill du reservera det? Okej. Okay. Hela Moderatgruppen. Moderatgrupp reservation. Det är några samtliga som Fråga om det är samtliga som, som röstar det att Fråga är enkelt såhär Samtliga som röstar nej Reserverar ni er? Är det någon som inte tänker göra det? Nej, då fastställer vi att alla sjutton Som röstar nej reserveras Slipp du veta om alla namn en gång till Nu hade jag tänkt att vi skulle ta en kaffe på 20 minuter Fem i sju börjar vi Jaha, då har vi de flesta på plats Ska vi återuppdra av förhandlingarna Svar ja Bergtkö, Bo Brännström, Ulf Bärisk, Gunilla Bärlund, Saxe Lignmars och Kurt och Lars som motioner om ljusare och vackrare tillvaro i Åbesta. Vad ska de göra? Ja, det är då motionärerna anför att det nu står en ny kraftstation där Åbesta forsen en gång brusade. De eh, motionärerna anser därför att krypen ska rustas och eventuellt förses med balkonger och om det är tekniskt möjligt, bron och området ber även belysas på ett inspirerande sätt på ett antal platser i kommunen syns att ljuset på ett konstnärligt sätt höjer värdet på synintrycken vidare bör det anläggas vattenkonst som exempelvis kan bestå av en kraftig fontän mellan bron och den nya dammen. Tillgängligheten till området nedanför bron bör förbättras och möjligheterna till en trappa vid södra brofästet undersökas sen julet i Hondal blev till sin fördel på sin nya plats vid trekanten för att ytterligare locka besökare till det gamla bruksområdet bör även det ses över möjligheterna till ljusättning. Och med det här som grund så föreslår motionerarna att förslaget tas fram enligt ovan och som snarast underställs fullmäktige för beslut. Denna motionen har remitterats då till på ett brett sätt till utbildningsstyrelsen, ungdomsrådet, pensionärsrådet, Tanne Kaplådet och fritidsteknikstyrelsen. Bildningsstyrelsen Jag beslutar att ställa sig positivt till motionen men på grund av den ekonomiska situationen har bidningsstyrelsen inga möjligheter att ekonomiskt bistå. Förslagen. Pensionärslödet tillstyrker förslaget. Handikapprådet anser att det är ett bra förslag men i nuvarande ekonomiska situationen bör man avvakta tills ekonomin blir bättre. Vi har fritid och teknik. Eh, som då i sitt yttrande framför då att förse kyrkor med några mindre balkonger och se över och förändra ljussättningen kan vara ett sätt att ytterligare höja värdet och ge förutsättningar för ökad trevnad. Förändringarna och kompletteringarna kan realiseras i samband med en eventuell breddning av bron. Kommunens ekonomiska förutsättningar har på ett dramatiskt sätt förändrats från halvårsskiftet 2008 till dagens datum varför frågan om eventuell vattenkonst och belysning mellan kyrkbron och dammen bör anstå och prövas mot andra angelägna kommunala investeringar. Eh kostnaden för att uppföra en enklare trappförbindelse av galvaniserat stål vid kyrkbron södra brofäste för att förbättra tillgängligheten redan för bron kan uppskattas till cirka 175000 kr. Vad gäller ljussättning av det gamla bruksområdet i Håndal kräver detta en hel del utredningsarbete utifrån målsättning, syfte omfattning och omfattning, inte minst ekonomiska resurser. Om man från fritid och teknik anser att det här då ska vara ett svar på motionen. Samma sak när det gäller ungdomsrådet här. Man har alltså haft svårt att samla ungdomsrådet och har därför inte kunnat komma in med något yttrande. Och det förslag man har det är att motionen avslås. Ja, det var föredragningen. Ordet Britt. Hursberg, först, varsågod. Ja, ordförande och ledamöter, vi får väl försöka hålla oss till lämnet. Jag tyckte ordförande var ganska generös på förra punkten, men det gick ganska länge i varje fall innan vi ingrepp. Men nu, nu är det ju så här att vi har då föreslagit att... Eh, man mer ljus och på andra sätt eh ska göra eh kommunen mer attraktiv. Eh jag bruk åka runt eh ja bara ett halvt år väl så i Bergsnäsrondellen. Kommer ihåg hur mycket elände det var i den där förut och folk klagade och nu är det så otroligt vackert. Eh vad eh så, så. man kan göra med lite skönhet. Ja, det gäller ju inte mig då förstås men men andra Eh det är samma sak i Stadshusparken, anläggningen där med blommorna, det är ju nog alldeles fantastiskt. Jag tror och vi tror i Alliansen att man skulle kunna gå vidare och bland annat ljussättning av broar och liknande på gång med ganska så små medel trots allt, så kan man ju med ljus göra det fantastiskt attraktivt. Ehm julen kommer ju så småningom ut. Även om det var den som började med det här det var min morfar och Runes far som tittar en gång på det här julet men vi fick ut det i i i familjen till slut och det det där är ju också någonting som man hör väldigt många hundra bor tycker att det blev fantastiskt fint och och i kombination med ett minne från från brukstiden. Eh så att eh, jag kan lova att eh, i budgeten för 2000 11 så kommer den majoriteten att ha med det här som förslag. Det var att så kallat det var löfte. Bifall till motionen. Okej, okay, bifall motion var det där. Gunilla Berglund, vad tur. Där är Agneta Törnqvist. Ordförande och ledamöter jag vill också yrka bifall till den här motionen. Jag tänkte berätta det. Jag vet inte hur många av er som i sommar har besökt verket och sett den utställning och det material som fanns för att Avesta i år firar 90 år. Och bland annat på de här filmerna och foton som finns så kan man faktiskt se att kyrkorunt har tidigare haft balkonger. Att det fanns såna som vi tänkt att man kanske skulle kunna göra något liknande nu igen och att det skulle bli bli fint med det. Eh och sen också så tror jag har också i sommar hunnit gå eller promenera flera gånger och också tänkt att det skulle ju faktiskt vara mycket smidigare för det fanns en trapp där emellan att man skulle kunna komma upp och ner på flera ställen och gå runt lite lättare än det är nu. Och sen så kan jag inte låta bli att göra en liten reflektion och fundering också med anledning av det här att Avesta stad firar 90 år, lite lite försynt kanske, obemärkt inte så många som tänker och bryr sig om det då men att i år när det är så då, då tog kommunfullmäktige ett beslut med en väldigt liten majoritet att man skulle byta vår vackra statsvapen och byta logga istället för att armerare i det här jubileet på ett bättre sätt. Vi fattar till motionen. Agneta Törnqvist därefter Boris Knežević. Ordförande, ledamöter och åhörare. Och det är eh, många bra förslag som kommer in med hur man vill utforma och utsmycka avesta kommun. Och eh, det är väl så att eh, precis som vi säger från kommunstyrelsen så avslår vi det här förslaget nu för att eh, vi har andra prioriteringar i våran investeringsbudget. Det jag skulle önska, det är ju att vi alla tillsammans, vare sig man är i majoriteten eller opposition har någon form utav utveckling eh, på lång sikt och se hur skulle vi vilja ha våran stad se ut i framtiden. Det kan väldigt lätt bli så annorlunda så att det kommer in motioner och sen blir de bifallna lovslagna. Blir de bifallna så då Uh, utforman det som motionen säger och så kanske det inte allt passar in i det stora hela utan jag tycker faktiskt att uh, vi ska börja jobba lite mer långsiktigt och titta på hur vill vi att våran kommun ska se ut? Det kan hända att det minnar ut i att det ska vara balkonger på en bro och en fontän i älven och så vidare. Men istället för att hålla på små duttar med olika olika saker så tycker jag det är bättre att man tar ett helhetsgrepp och utifrån det så gör man sen en tidplan där man investerar utifrån den styrka man har ekonomiskt eh bifall till kommunstyrelsens förslag. Paulsjek Nevic och efter Patrick Engström. Ja, jag skulle i varje fall klara att till bifalla styrelsens inställning därför att vi har varit positiva till den här till den här motionen. Det är alltid det var lättare att vara positiv när man inte behöver tala för sin positivitet. Eh eh det är ju så klart att att sätta ljus på avrättad det skulle faktiskt försköna miljöer och förbättra livskvaliteten tror jag. Eh och det är som Orsberg säger skulle jag hålla med honom att men det är ju att det sitter här, att det är kosta inte så mycket pengar egentligen. Det handlar väldigt mycket om bara estetik och design. Så där där skulle jag kunna tänka mig att man skulle kunna nitja som är regnpengar som jag kallar för det som bara kommer en gång. Eh regeringspengar, lite grann av dem. Och det är den diskussionen vi får i lag och i majoriteten tar. Nu kommer jag inte av eh, geopolitiska skäl rösta mot majoriteten självklart. Eh men eh, vi vill bara säga att det här ändå även om det kommer att bli förmodligen avslag så vi inom majoritet släpper inte den tanken. Det är för att det är ett enkelt sätt Och billigt sätt Och ett bra sätt för att göra Avesta skönare Så därför ska vi försöka hinna Före 2011 Och titta litegrann på, på Hur vi ska kunna Arbeta fram Åtminstone en gemensam En plan eller en, en Sammansatt historia hur vi ska kunna Belysa Avesta I sin helhet Det är för att det är klart att alla vill ha eh vackrare och ljusare Avesta det kan ingen eh säga något annat om och Avesta menar jag Avesta kommun det menar jag alla miljö i Avesta kommun som ska vara så det är Kryllbo det är Hundal och det är Fors och det är Avesta syd nord väst och öst och så vidare. Patrik Ängström Därefter Runeberg Under förordande ledar möte då först vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, det är ju alltså givetvis alla vill ha det finare men jag kan inte här stå och ge en utfästelse på att vi har slantar till att göra det här men det, det man ska ju tänka är det att det vi gör ju en hel del med belysning idag även fast det inte folk tror inte att det är positivt men det de människor vi har träffat ut det vi gör förändringar där är det positivt så vi vi vi försöker åtminstone göra någonting åt det hålet. Bron kyrkbron över älven, den är gammal, den behöver rustas. När man gör en rustning då då kommer det här med belysning naturligtvis och så med. Så är det. Men när den bron ska rustas det tursynt jag säga här och nu eftersom vi har tvingat och väntat med den andra bron i Krylbo på grund av det ekonomiska läget. Eh men vi tror jag vi har inte alls någon meningsrelaterheter i att det borde vara snyggt. Det borde vara väldigt snyggt. Men i alla fall det kommer en studie som förslag. Runeberg därefter Ulfberg. Årförhandlingsmöte. Ja, det är klart att det det är vackert med ljusen och lampor lite här och där som lyser upp. Det är inte tur att de och det förstår jag ju det. Men samtidigt så byr man lite för nedsamne man tittar på ekonomin i Potti så att det är inte ljus på någonting så mycket alltså men när man ser man plockar ner beg belyser en lampa undan pruna att i hemma man tog bort 9 och satt dit 3 istället och en som lyser för många tåst och mörka fortfarande och har stått så nu över 14 dagar och då tänker man så, har vi rå att sätta upp belysning för dekoration och gå och titta på då, då tänker man så, vi har inte rå att lysa efter vägar och gator utan man släcker ner och pratar om det ska vara 150 meter jag, medan varje dag och det var det som gjorde mig lite fundersam egentligen. om det är dags för det här nu, det här är väl egentligen saker som man borde göra när man har pengar som finns som inte är egentligen beroende till någon annan utan det här kan vi satsa på för för skönhet om man vi kallar det så. Så därför tänkte jag i det hela är det väl från för min del liksom rösta med med vad heter kommunstyrelsens förslag då. Men sen sa Ulf och sen att 211 framöver så kan vi på fram pengar och göra det. Och det är klart Sen kan man betänka just om portum och kraftstationer att de skulle kunna sätta upp lite lampor nu i föreväg åtminstone och göra på det viset det ljusar. För någon skvatt ström har de över till några lampor om i dag. Och vi kan känna på för mycket för deras tid. Så i det här läget så stödjer kommunstyrelsen förslag och sen får vi se vad som kommer längre fram. Ulf Berg. Jag tror det majjor var ju var värst men släkten är värst. Det var det här så. Ja, det är synd då att vi har en en hederbo som inte vill också försköna dig. Horndor som vi har i motionen, det är bara befrågat och det vi har skrivit om bruksområdet där så att men jag yrkar varje fall bifall. Sen tänkte jag också ta då eh säga några välvalda ord och vänliga sån om på tryck och belysning för eh, vi har ju varit med och krigat om belysning lite utanför avesta man bara stängde ner och klippte av nu mera lärde det ju vara en eh, belysning på plats och det fungerar och även tror jag i Västanheder var i fallet var man ju väldigt överens med boende man gick runt där och alla var nöjda belåtna fick ny belysning och så att eh, här ska vi nog passa på i faktiskt i Göteborg att den låtsatte han har på kansli förvaltning att att man har börjat den här dialogen och det det verkar ju vara framgångsrikt. Eh ja nej så jag tror inte att eh, jag håller med om att det är inte så så stora eh pengar det är frågan om och jag tror också att eh om man lägger ihop allt i, i ett pussel och ser motivet så så blir det ju också lättare att sälja sälja ut till för människor att bo här. Sen kan inte man inte kan peka på precis den pusselbiten att ja, det var de där lamporna i buska eller någonstans som gjorde att en familj flyttade hit, men jag tror någonstans att helheten, ju mer attraktiv man är ju lättare har vi för människor som som vill flytta hit och då då måste man faktiskt också satsa och inte Eh jag tror i alla fall inte på på kräftmodellen det vill säga att man ska krypa baklänges in i framtiden utan man måste också satsa resurser. Så att eh jag gör en annan bedömning än Morvarune i frågan. Så. så att jag vidhåller eh både den och de andra. Sen <laughs> kanske det var det sig du eller jag sitter i den majoriteten 2011 så det här kanske löses alls utmärkt. Jaha, Runeberg varsågod. och inte emot om man skulle lysa upp lite i parken nere i hundar, det är jag inte så att det är jag inte emot, men, men just nu säger jag när vi har lite trångt med ekonomin det är upplysning men jag är inte emot att det är lite ljuset i vägen, för jag hör att de som är ute tidigt nu eller sent på kvällarna och går med sina hundar så känner de lite otäckt ibland när det blir lite långt emellan och det var en väg, de skulle få tre jag vet inte hur långt det räcker, men de får handla fram sig till sex i alla fall så det är rullekar hur du kan förhandla här hall. En, en del tycker det är bra och en del tycker ja får vi kan vi kan inte göra så mycket mer och då blir det mindre med lampor. Jag sa på den sträcka kan jag ta den bort ni har vi fått 5 då har jag varit nöjd då. Men nu vart det tre. Men nu har jag betalt en lampa själv. De måste kan jag ta upp så att det lyser upp det som mörkar. <här> Konen ber jag svars ordförande, ledamöter och övriga åhörare det är ju härligt när fullmäktige också blir ett forum för en kreativ dialog och det här är ju väldigt lockande skönhet trygghet omvårdnad om staden om miljöerna och också attraktivitet visst finns det tydliga samband här och samband som vi alla oavsett våra politiska hemhörigheter har anledning att vårda ett långsiktigt tänkande och att när vi väl gör åtgärder göra rätt. Ulf Berg sa att han fascineras varje gång han åker i Bergsnäs rondellen. Det gör jag också över både de fantastiska blommorna som ingen skulle sköta i somras och som ändå var så välfötta och över belysningen över den här höga rostfria stålskulpturen. Men också när jag kör längs Dala vägen så fascineras jag över något som jag tror är klokt ur både trafiksäkerhet och miljösynpunkt. Att vi har låg växtlighet mellan vägbanan och cykel- och gångbanan. Och så har vi vackra rödmålade lyktor. När vi någon gång gjorde om den där vägen så gjorde vi det både klokare och vackrare. Så är det säkert också med vällysningsfrågorna att vi kan göra punktinsatser i program men också strategiskt tänka när vi ändå förnyar våra olika delar av Avista kommun. Det finns ju också miljöer som vi inte absolut gemensamt äger och där det finns ett behov av samverkan med andra fastighetsägare. Här i Fors har vi en väldigt mörklagd yta nu. Vårat torg som inte finns utanför den livsmedelsbutik som vi väl inte får säga namnet på i kommunfullmäktige. Men där ju all belysning försvann genom att bensinstationen försvann. Där är det mörkt nu kan jag säga. Jag har för mig att det har funnits ett förslag i fullmäktige om ett skönhetsråd som skulle tänka och arbeta just på det här viset. Och jag minns inte vem som la det förslaget, men jag vet att fullmäktige röstade ner det. Kanske är det något som vi ska samråda om? Sen fanns det ju härom året ett väldigt ambitiöst arbete omkring centrumutveckling. Och där var kommunen en ledande part men där var också näringslivet i form av handels eller köpmännen och fastighetsägare och andra närvarande. Men där fanns det ju ifrån nuvarande kommunledning så lite engagemang att kommunicera alla de spännande tankar och förslag som fanns i den gruppen. Jag minns att vi centerrörelsen fick väldigt mycket beröm för att vi anordnade ett offentligt möte utifrån det här materialet och vi vill väl att våra kommuninvånare ska vara inbjudna till en levande dialog om än vi inte är framme via att fatta beslut det som kan vara riktningsgivande för tankar. Id detta är nu så vill jag med glädje yrka bifall till motionen. Det var Patrik Gängström. Där efter Annette Tonquist. Ordförande och ledamöter Rune, eh, jag blir lite orolig om du fattar att det är förhandlingsframgång som krävs för att få belysningen in inte. Det finns alltså ett riktlinjer som vi följer och de ska följas. Det säger bland annat att vi ska belysa den människor bor. Alltså där folk bor och där det är trafiksäkerhets aspekter i alltså kanske inte efter landsvägen där ingen bor. Så att det det är med förhandlingsframgång det, det hoppas så är ett litet spelutrymme för annars blir det olika för olika kommunmedborgare och så får det inte vara. Agneta Törnqvist varsågod Ordförande, ledamöter, Karin Prech. Det är bra att du ställer upp på mina strategiska tankar där, för jag tror att det är viktigt. Eh, sen vill jag bara bemöta det här du pratade om centrumutvecklingsgrupperna och även om eh, skönhetsrådet. Jag tror bestämt att det var så att eh, fullmäktige beslutade att eh, bilda ett skönhetsråd. Och, eh, jag har frågat efter det, var, var tog det beslutet vägen? Och, eh, eh, ja, jag har inte fått svar på det än, men jag tror att det är på gång. Jag har inte fått svar på det än, men jag tror att det är på gång centrumutvecklingsgruppen eh det var ju en grupp då som bestod utav politiker, tjänstemän, eh fastighetsägare, köpmän, företagare och så vidare. Och vi vi slutförde det uppdraget vi hade i den gruppen och det var att ge ett antal uppdrag då till framförallt miljö och bygg att de skulle ta fram då detaljplaner för centrumområdet och, och det pågår. Man har alltså en konsult nu som håller på att titta på det här och göra eh titta på området. Man har också från miljö och bygg en önskan då att eh, sammankalla det här rådet eller eh, centrumutvecklingsgruppen igen för att ha använa den som en referensgrupp. Så att det lever och eh, utifrån när det här är klart så kommer vi naturligtvis att titta på vad ska vi göra med centrum? Vi har det här med med matstugan torget, vi har eh, passager ner till Koppardalen. Det finns mycket vi kan göra och det är ett samarbete med Fastighetsägarna och handeln som finns i centrum. Så självklart lever det här projektet vidare och lite grann vad det är jag tänkte på också när jag tog upp det här tidigare att vi skulle ha ett strategiskt tänkande. Hur vill vi att det ska se ut i centrala delarna och även naturligtvis i det andra delarna utav kommunen kring på Skogsbo Hundalfors. Vi har ju också ett dialogmöte med medborgarna där vi åker runt och träffar kommunmedborgare i de olika kommundelarna och vi har haft två turnéer kan vi väl säga och vi ska väl igång med en tredje här också för att göra uppföljningar och även komma till lite nya ställen. Så det pågår hela tiden i en dialog nella bäl och hade satt på tummen. Björnerode. Okej. Okay. Varsågod. Där har du Inge Magnusson. Ordförande och ledamöter, jag tänkte bara säga det. Det kommer ju nästa omgång av våra ärenden så finns det någonting som heter verkställighetbevakning så vi ska gå igenom och då finns det med den här motionen som vår ordförande har lagt också som blev bifallen då 2003. Men att det pågår någon typ av utredningsarbete mellan resultatenheterna kultur och service och miljö och byggstyrelsen och någon tjänsteman men det har inte avancerat längre än så. Det är inget vad görstås som varså. Så kan jag hålla. Ja, ordförande fullmäktigemöte den här centrumgruppen eftersom vi nu har blivit apostroferade. Vi har faktiskt haft ett öppet möte och där vi dels bjöd in allmänheten och dels bjöd in företagarna och den var i Kupolen och det var rätt väl besökt faktiskt och det är Janne Borell då drog det här så att det är inte så att vi har verkat i det fördolda utan vi har verkligen försökt gå ut och kommunicera. Vi kommunicerade även vid det tillfället då den här utredningen som gjorde om attraktiva miljöer i Avesta och Hedemora. Varför flyttar folk till by? Och varför flyttar folk till Skärnsund? Och som vi försökte titta på så att eh, vi har gjort det. Sen Tirune då kan jag säga så här, jag har ju en sommarstuga i Bergs kommun. Och det styrs ju av de borger. Och där är det så att eh, i den här lilla byn, stor som kapell heter den, det finns det alltså en belysningsförening som som får stå för ljuset det är alltså inte kommun som står för ljuset utan det får man betala ett antal 100 kr i den kommunen så du kanske ska satsa ens land på Patrik i nästa val och se till att det blir kvar i, i kommunalt regi då för det är väl bra så länge det går men där är det alltså sen många år tillbaks nu så att där får de som bor ute i byarna de får betala sitt ljus själva punkt slut det är inte ens en politisk agenda det finns säkert såna ställen här också så att Jaha, är det någon mer? Jag tänkte fråga om det är ju subbe men jag Vad får vi inte säga så? Är det någon mer som önskar ord? Vi överlägger i slut. Vi har då två förslag. Det är alltså bifall till motionen och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Är det rätt uppfattat? Ja, ja. Ställer de emot varand? Beslutar att fullmäktige in ett kommunstyrelsens förslag. Besluta fullmäktige bifar konventionen. Innan fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Jag sa att vi har reservationer på. Ja. Okej. Okay. Har du alla? No, jag vet inte om alla vill vara med. Nej, är då inte. är det Karin. Vi börjar med Karin. Karin, och ja. Alir, Malin och Ulf. Marie var det. Ja visst har du Syrran har inte kommit hit där Nej. Axel Johan Jerker Gunilla Lars Åke har vi där Kurt Åke Kurt Åke Var du som sa Lars Åke ja, Har vi två stycken Lillebill har vi där Flamme Och Lillebill och Kristin, Kerstin, Kerstin, Björgoberg, Lena Lorentz, Mona, Mona och sen har vi Rikmo, Rolf och så har vi ja, Jena, nej, ja han Axel Kalax, Silveck, Silveck. Det var inte det. Det var Knai. Det var Det var Knahm. Vad heter han? Vi kan inte. Jaal. Jaal. Han hade samma efternamn som min mamma paradox vad det kallar sig paradox. Jag vet allt till tillräckligt. Det har vi, till vi flera reservationer som har kunnat delta. Jag är perfekt tre. Ja, ni som vill reservera, har ni känt att ni har fått er antecknat? Okej. Okay, det är okej. Ni kallar på internet. Det gick inte med det här. Vad var det långa sommaren mellan vad man sa när vi började?